Nire kuleroak. 11. atala. Danel Lermerkek eta Aitor Mukiptirrik eta Ikastolako guztiek jakingo dute Aitona eroetxean sartu dutela. Etet maşe, egia alda zuen Aitona celebre horren oioak kulerotan ibiltzen diela. Kulerotan ez da izango. Ai, ai, ai, eta maik atxotan, ai, gelako lagun guztiak gelaren erdian barrezka lertzen hasiko dira. Eta nolako adirakuleroak? Puntiladunak? Arrosak? Ligeroa eta guzti? Masek, handitzen denean, mi izeden da bat zabalduko du oioentzako lentzeria finadekin. Ai, ai, ai, eta milatana, ai. Dendaren izenak asmatzen hasiko dira gero. Algaraka eta txaloka eta bibaka eta ujuka. Maso emiseak, butiko lomari politagoa da. Ai, ai, ai, eta makinatana, ai. Daniel R. Merkeribere oiko txistetxar horietako bat bururatuko saioz egiran. Oilek kuleroa jasten badituzte, ez etz jakin ze duten ojarrek. Galtzontzi joak, galtzontzi joak. Ai, ai, ai, eta konta alezin eta nahi. Ez saip negargeiago iteko indarri geratzen. Lehorra dozkat begiak. Astun-astunak, erortzen azizaizkit. Obe, loak errenditzen banau, aitonas ahaztuko naiz. Ai, ai, ai,